Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd Ikhwan Fiddin ma'asyur al-muslimin Rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini Dan memberkahi amalan kita Kita akan melanjutkan Pada hadis yang kelima dari hadis Arba'in An nawawiyyah berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharif An Nawawi Alhamdulillahu Taala an ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha ballek. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun Rawahu al-Bukhari wa Muslimun Wa fi riwayatil Muslimin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa Dari Ummul Mu'minin Umm Abdullah Aisyah radhiyallahu anha Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, rahimahumallah. Dan dalam riwayat Muslim, dengan lafad, barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Ikhwani fi din. A'azzani Allahu wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan fadilatus Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Bahawa penulis menyebutkan An Umil Mukminin, Ummi Abdullah Aisyah Tarohi Anha dari Umul mu'minin ibunda kaum Mukminin, Ummu Abdullah Aisyah. Beliau adalah Ummu Abdillah. Ummul mu'minin Aisyah bintu Abi Bakar as-Siddiq. Beliau Baratallahu Fikum. Tidak memiliki anak. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Tidak memiliki anak. Tetapi beliau berkunyah atau diberi kunyah dengan Ummu Abdullah, karena beliau adalah bibi dari Abdullah ibn Zubair sehingga beliau diberi kunyah dengan kunyah tersebut karena Al-Khalah seorang bibi ini kedudukannya sama dengan ibu, dan beliau radhiyallahu anha adalah Siddiqah bintu Siddiq, seorang Siddiqah putri dari As Siddiq, istri yang paling dicintai. Para baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun Qauluhu man ahdasa fi amrina Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami Aifi syar'ina Dalam syariat kami Siapa yang mengada-adakan perkara baru Dalam syariat kami Dalam agama kami Wa ahdasa kata Syekh Al-Fawzan Ya'ni awjada ibadatan Lam yakun laha jalilun min kitab الله wa sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wa sallam Dia mengadakan sebuah ibadah yang tidak ada dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi Wasallam. Karena Ibadah itu sifatnya tawqifiyah Ibadah itu bersifat tauqiyiyah. Apa makna dari tauqiyiyah? Ya, ini tidak diamalkan kecuali ditunjukkan oleh dalil. tidak diamalkan kecuali ada dasarnya, ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang tidak ditunjukkan oleh dalil berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkannya. Ketika tidak datang dalilnya dari Al-Quran, tidak datang penjelasannya dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Nabi, berarti Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Maka barangsiapa yang bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ingin mendekatkan diri kepada Allah bermaksud menunaikan satu ibadah namun tidak disyariatkan ibadah tersebut maka dia seorang mubtadi' dia seorang ahlul bidah ah. Dia telah mengadang-adakan Dalam agama Rasulullah Yang bukan bagian darinya Dan amalannya Tertolak Tidak diterima Di sisi Allah Jalla fi'ullah Karena Ibadah dan semua amalan tidak sah kecuali dengan dua syarat. Kata Syekh menyebutkan li'annal ibadata wa sa'irul a'mali la tashih illa bi Karena sebuah ibadah dan semua amalan tidak sah kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah Jalla wa ala. Dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk nabi meneladani dan mencontoh bimbingan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ketika seseorang melaksanakan ibadah yang muhdazah ibadah yang dia buat-buat sendiri yang ia ada-adakan sendiri Tidak ada padanya kesyirikan. Dalam ibadah itu. Ikhlas semata-mata karena Allah. Tetapi, ia bukan bagian dari syariat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Mungkin saja, secara asal, Ibadah itu ada dalam agama Tetapi dia memunculkan sesuatu Dalam bentuk tata caranya Penetapan jumlahnya Pelaksanaan waktunya Yang pada dasarnya syariat tidak menetapkan itu Maka itu adalah kebidahan Tertolak dan tidak diterima di sisi Allah Jalla Jalalawalad. Niatnya ikhlas, murni, tulus kepada Allah, tapi tidak sesuai Sunnah, tidak mencocoki bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kebidaahan, tertolak dan tidak diterima di sisi Allah. Maka kata Syekh rahimahullah atau hafizhahullah taala fala yuqbalu al-'amal illa bi hadaini maka amalan tidak diterima kecuali dengan dua syarat ini dan sudah berlalu bagi kita syarat yang pertama dalam ucapan Nabi SAW alaihi wasallam innama al-a'malu binniyat wa innama li kulli in manawa yaitu dalam hadis yang pertama Ini syarat keikhlasan yang termaktub dalam hadis pertama dari Arba'in An-Nawawiyah Adapun syarat al-mutaba'ah mencontoh meneladani meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang ada dalam hadis yang sedang kita bahas. Man ahdatha fi amrina hadha ma leysa minhu fahuwa raddun. Qawluhu fahuwa raddun ayi mardudun alaih. Tertolak. La yuqbalu inda subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima di sisi Allah. Betapapun seseorang mencapek-capekkan dirinya. Memayah-mayahkan dirinya. Capek lelah dia beramal. Sampai tersiksa dia. Begadang semalam suntuk Dengan zikir-zikir yang tidak datang dari Nabi SAW. Bimbingannya, caranya. Jumlahnya, ucapannya. Dan betapapun niatnya ikhlas. Diharapkan dengan itu wajah Allah. Dia mengharapkan pahala dari Allah. Maka tidak dilihat dan dipandang. Pada baiknya niat. Dan baiknya tujuan bahkan harus terpenuhi padanya al-mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah meneladani bimbingan baginda Nabi alaihi salatu wassalam agar amalan itu diterima maka bila Salah satu dari dua syarat ini hilang, maka amalan pelakunya tidak diterima. Maka di sini kata Syekh Al-Fawzan, Hafizahullahu ta'ala, Fafihada dalil ala butlanil bida'i jami'iha. Di sini terdapat dalil tentang batilnya bid'ah semuanya. Dan bahwa pelakunya berdosa tidak mendapatkan pahala. Karena dia telah mengada-adakan dalam agama Allah yang bukan bagian dari agama Allah. Dan padanya juga terdapat dalil. Bahawa Kebidaahan dalam agama semuanya tertolak, semuanya tertolak. Maka di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan bahawa di sana ada bidah hasanah. Syekh katakan. Fafih riddu ala man yaqulu inn hunaka bid'atan hasanah Bahwa di sana ada yang dinamakan bid'ah hasanah bid'ah yang baik Padahal Rasulullah sallallahu menyatakan dalam hadis yang lain fa inna kullu muhdatsatin Wakul lebih bid'ah yang Sesungguhnya semua perkara-perkara baru dalam agama adalah bid'ah ah dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan kula bidaatin semua kebidaahan adalah balalah kesesatan namun orang ini menyatakan bahwa di sana ada bida'ah hasanah ada bida'ah yang baik maka ini menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Maka tidak ada di sana yang dinamakan bid'ah hasanah. Kebida'ahan semuanya sayi'ah, jelek. Wa merdudah dan tertolak. Di nasil hadith. Berdasarkan nas hadis dari Nabi. Salawat Rabbi wasalamu alaihi. Namun mereka itu berupaya dengan segenap upaya dan sekuat tenaga mereka untuk membenarkan dan membolehkan kebidaahan dan menganggapnya sebagai kebaikan. Lantas mereka menyatakan tentang bida'ah perayaan maulid Rasul SAW Innaha bid'atun hasanatun. Ini contoh yang disebutkan oleh Al Sheikh Al Fauzan, حفظه ta'ala. تعالى. Fayakulun an bid'at al Ihtifali bimaulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innaha bid'atun hasanatun. Mereka menyatakan tentang bid'ah perayaan maulid Rasul, bahwa ia adalah bid'ah hasanah. Kenapa mereka menyatakan demikian? Bahwa perayaan maulid Rasul adalah bid'ah hasanah, li'annaha dalilun ala hubdir Rasul s.a.w. Karena itu adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah. Syufh ini adalah tanda cinta kepada Rasulullah. Maka kata Syekh membantah. Atas dasar ucapan mereka ini, berarti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dan Tokoh-tokoh senior sahabat mereka tidak cinta kepada Rasulullah. Al Khulafa al Rashidun dan para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in berarti mereka tidak cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Li'an nahum lam yuki mu maulid. Karena mereka tidak merayakan Maulid. Bahkan Al Qur'an Al Mufaddalah tiga generasi utama, generasi Sahabat, para Tabi'in, para Tabi'ut Tabi'in yang sering kita dengar kita istilahkan atau dengar istilahnya dengan As Salafus Saleh, berarti mereka semuanya tidak cinta kepada Rasulullah. Karena mereka tidak merayakan perayaan maulid. Maka. Tidaklah memunculkan sebuah bid'ah. Atau mengadakan sebuah kebid'ahan. Sebagai dalil dan tanda. Terhadap kecintaan. Kepada baginda Rasulullah SAW, bahkan hakikatnya itu adalah dalil tentang kebencian, dalil tentang arak tentang kebencian. Karena orang yang cinta kepada Rasulullah dia akan mengikuti Rasulullah. Mengikuti petunjuk beliau. Mengikuti bimbingan beliau. Tidak akan menyelisihi beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan mengadakan perkara bida'ah dalam agama beliau. Kata Syekh menyebutkan, Qala syair. Berkata, Seorang Penyair. Laukan hukus sadqa, lautatahu. Innaal mupha, liman yupu mufiyu. Kalau seandainya kecintaanmu jujur, engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya yang mencinta akan mentaati yang dia cintah. Dia akan mengikuti kemauannya akan mendahulukan dan mengedepankan keinginannya lah Rasulullah alaihissalat wassalam sering mengingatkan mentaati perintah beliau meninggalkan larangan beliau memperingatkan dari kebid'ahan iyyakum muhdatsatil umur hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama fa in kullu muhdatsatin bid'ah ah. karena setiap perkara baru adalah kebid'ahan wa kullu bid'atin dalalah lah ini ternyata justru melakukan apa yang menjadi peringatan Rasul sallallahu alaihi Wasallam. kemudian Syekh menyebutkan dan dalam riwayat yang kedua man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radjun Barang siapa beramal sebuah amalan. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak. Adapun riwayat yang pertama dengan kalimat man ahdatha. Kalau riwayat yang kedua man amila. Pada riwayat yang pertama, pada kalimat man ahdasa, Ya'ni ahdasa malam yusyari'hullah. Dia mengada-adakan apa yang tidak Allah syariatkan. Apa yang tidak Allah syariatkan. Adapun riwayat yang kedua, kata Syekh al Fauzan hafidhahullah, Lam yuhdith. Dia tidak mengada-adakan. Tidak menjadi inisiator. Wa innama ittaba'ah man ahdatha amalan, leysa alaihi amrul rasul sallallahu alaihi wasallam, dia hanya mengikuti mengikuti orang yang mengadakan sebuah amalan memunculkan, membikin, memproduksi sebuah amalan yang tidak ada perintah dari Rasulullah SAW Maka dia amalkan apa yang dimunculkan, yang diada-adakan oleh orang tadi. Maka dia pun dikatakan sebagai mubtadi, kata Syekh. Siapa yang mengamalkan terbida'ah, maka dia berlaku bid'ah. Ah. Meskipun bukan dia yang mengadakannya. Maka di sini terdapat faedah yang sangat agung. Di sini terdapat pelajaran yang sangat penting. Agar dia tidak menyatakan alasan bahawa saya tidak mengada-adakan Saya tidak memunculkan perkara baru Saya hanya mengamalkan Apa yang sudah diamalkan oleh orang sebelum saya Maka kita katakan kepadanya Meskipun yang mengadakannya Dan yang mengamalkannya adalah orang sebelum engkau Selama itu adalah perbuatan bid'ah, maka tidak boleh untuk engkau amalkan. Lantas kalau kemudian dia menyatakan bahawa tanggung jawabnya ada pada orang yang, membuat, yang membuatnya, maka kita katakan bahawa tanggung jawabnya ada pada orang yang membuatnya dan kepada engkau yang mengamalkannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mencukupkan dengan penyebutan riwayat yang pertama man ahdaf fi amrina hada ma leis minhu fahu raddun Siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini Dari perkara baru yang bukan bagian darinya Maka dia tertolak Tetapi Rasulullah Pun menyebutkan Riwayat yang kedua Yang tidak memberi celah kepada mereka Untuk beralasan bahawa Saya hanya ikut-ikutan Saya hanya beramal-amalan yang dilakukan orang sebelum saya La. Rasulullah menyatakan mana amila amalan laisa alaihi amruna fa Engkau dilarang beramal amalan bid'ah Dan engkau tahu bahwa mereka pun dilarang melakukan apa yang mereka ada-adakan. Loh, kenapa engkau mentaati mereka dan beramal dengan amalan mereka? Sehingga barakallahu fikum. Maka inilah kata Syekh Al-Fauzan, Fa'idah dari riwayat yang kedua. Bahawa beramal dengan sebuah kebidaahan, meskipun pelakunya tidak membuatnya sendiri, tetapi dibuat dan diada-adakan oleh orang lain, maka itu semuanya masuk dalam larangan. Ehwani fi din rohmaniy wa Maka sebagaimana yang tadi diisyaratkan oleh Al syeikh Hafizahullahu Ta'ala Bukan sekedar isyarat Bila sebutkan dengan jelas dan terang Bahawa Kebidahan itu seluruhnya sayyia ah. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Sebagaimana yang datang dari ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha nasu hasanah. Semua kebidahan itu adalah dolalah, kesesatan. Meskipun manusia menganggapnya sebagai kebaikan. Tetap ia adalah dolalah. Dan dengarkan pula ucapan. Imam Udari hijrah Imamnya negeri Madinah. al Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Mani bertada'a fil-Islami bida'atan. Ya raha hasanatan. فَقَدْ زَعَمَا أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَانَةِ Barang siapa mengada-adakan perkara baru dalam agama ini dan dia menganggapnya, memandangnya sebagai kebaikan maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah berkhianat terhadap risalah ini Islam ini sudah sempurna tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan sudah sempurna Sehingga kemudian beliau berdalil dengan firman Allahu Jalla fi'ulah. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa radhitu lakum Islam islamadina Ayat yang begitu gamblang. Sehingga beliau melengkapi bahawa apa yang di zaman Rasulullah bukan bagian dari agama, maka di hari ini pula dia bukan bagian dari agama. Sungguh tuduhan yang sangat keji. Kalau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah Islam bahwa ternyata masih ada kebaikan yang belum diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa kemungkinan yang lain engkau menyatakan dan menuduhkan bahwa Rasulullah tak tahu masih ada kebaikan lalu kemudian saya memunculkan kebaikan yang lain yang belum diketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun tuduhan yang sangat keji kepada beliau Alaihis Salaatu Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan membimbing kita kepada bimbingan sunnah Dan meninggal di atas sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ini yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat Jazakumullahu khairan Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh